Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина 2, розділ 21. «Кохання, мистецтво кохати», – сказав Жофрей де Пейрак, – «найдорожча якість, якою наділені ми, французи. Я побував у багатьох країнах і бачив, що це визнають усі. Тож, зрадіємо ж, друзі мої, пишаємося, але в той же час будемо на поготові. Ця слава може виявитися неміцною» якщо не прийду дій на допомогу витончені почуття та розумне тіло. Він нахилив голову, і на його обличчі в чорній оксамитовій масці, обрамленому пишною шевелюрою, блеснула посмішка. Ось для чого зібралися ми тут, у готелі веселої науки. Але це зовсім не означає, що я пропоную вам поринути у далеке минуле. Звичайно, я не можу не згадати нашого магістра в мистецтві кохання, який колись пробудив у серцях людей це чудове почуття. Але ми не повинні відкидати і те, що внесли, удосконалюючи його, наступні покоління. Мистецтво вести розмову, розважати, блищати дотепністю, а також і простіші, але теж важливі втіхи, що схильні до любові, такі як турботи про гарний стіл і вишукане вино. О, це мені більше підходить, загорлавша вальє де Жермонтас. Почуття – це сенні я з'їдаю половину дикого кабана, трьох куріпок, півдюжини курчат, випиваю пляшку шампанського і пішли красуни в ліжко. Ну, а якщо красуня зветься пані Демонмор, Мор, то потім вона розповідає, що у ліжку ви вмієте оглушливо хропіти. І тільки. Вона розповідає про це, о, зрадниця. Щоправда, якось увечері я так обважнів. Дружний регіт перервав товстого шевальє. Але він добродушно... Знісши глузування, підняв срібну кришку з однієї зі страв і двома пальцями вихопив звідти куряче крильце. У мене так, якщо я їм, то їм. Я не валю все в одну купу, як ви, і не вдаюся до жодних тонкощів там, де в них немає потреби. Груба свиня, тихо промовив граф депирак, з якою насолодою я дивлюся на вас. Ви втілення всього, що ми витравляємо з наших вдач, всього, що ми ненавидимо. «Дивіться, месири, дивіться, і ви, любі пані, ось нащадок варварів, тих самих хрестоносців, які з благословення своїх єпископів розпалили тисячі багать між Альбі, Тулузою і По. Вони так люто заздрили цьому чарівному краю, де оспівувалась любов до дам, що оспопилили його і перетворили Тулузу на місто нетерпимості, недовіри, місто жорстоких фанатиків. Ми не повинні забувати, що... Не треба йому так говорити, подумала Анжеліка, бо хоч гості й сміялися, у чорних очах деяких із них вона помітила, спалахнув недобрий вогник. Її завжди вражала та невгамовна злість, яку викликали у цих жителів підня події чотиривікової давності. Але хрестовий похід проти альбігойців був, мабуть, такий жахливий, що й досі у селах можна почути, як мати лякає своїх дітей страшним монфором. Жофрею Депейраку подобалося розпалювати цю агресію і не стільки з місцевого фанатизму, скільки з ненависті до будь-якої обмеженості розуму, до хамства та дурості. Сидячи на протилежному кінці величезного столу, Анжеліка дивилася на чоловіка. Він був у оксамитовому темно-червоному костюмі, розшитому діамантами. Маска на його обличчі та чорні кучері відтіняли білизну високого коміра з фламандських мереж манжети довгих, рухливих пальців, внизаних перснями. Анжеліка була в білій сукні, і вона нагадувала їй день весілля. Як і сьогодні, найзнатніші саньйори Лангетока та Гасконі сиділи за двома довгими банкетними столами, які були накриті у вітальні. Але сьогодні у цьому блискучому суспільстві не було ні старих, ні священнослужителів. Тепер уже Анжеліка знала в обличчя кожного гостя. І вона помітила, що більшість оточуючих її цього вечора не були законними подружжями. Дандіжос був із коханкою, палкою-парежанкою пані Десожак. Дружина магістрату з Монпельє ніжно схилила свою темну голівку на плече якогось капітана із золотавими вусами. Кілька кавалерів, які прийшли одні, підсіли до тих дам, що наважилися з'явитися на знаменитий свято кохання без провожатих. Всі ці розкішно одягнені чоловіки та жінки немов промінювали молодість та красу. У полум'ї свічок та смолоскипів виблискували їхні прикраси із золота та дорогоцінного каміння. Вікна вітальні були широко відчинені в теплу весняну ніч. Щоб відлякати комарів, у курильницях палили листя лимонної м'яти та фіміам, і цей п'янкий запах змішувався з ароматом вин. Анжеліці здавалося, що вона надто проста для такого суспільства, що вона то недоречна, як польова квітка серед пишних троянд. Але насправді сьогодні вона була особливо гарна і трималася ані трохи не гірше за інших знаддан. Рука юного герцога Форба де Ганджа ковзнула по оголеному плечу Анжеліки. «Яке нещастя, пані!» – прошепотів він, що ви належите такому метру. «Сьогодні ввечері я не можу відірвати погляд від вас». Вона пустотливо вдарила його по пальцях кінчиком віяла. Не поспішайте застосовувати практично те, чого вас тут вчать. Краще послухайте слова, навчених досвідом. Дурний, хто поспішає і щохвилини змінює свої прихильності. Ви не помітили, які рожеві щічки і башкетний носик у вашої сусідки праворуч? До речі, я чула, ніби ця молоденька вдова втратила дуже старого і дуже буркотливого чоловіка і не проти, щоб її втішили. Дякую вам за ваші поради, пані. Нове кохання вбиває старе. Адже так сказав метр Лешаплен. «Будь-яке повчання з ваших чарівних вуст для мене є законом. Прошу дозволу поцілувати ваші пальчики та обіцяю зайнятися вдовою». На протилежному кінці столу розгорілася суперечка між сербало та месиром де Кастельжалоном. «Я зовсім бідний!» – казав Кастельжалон. «І не приховую. Продав арпан виноградника, щоб подягнутися і приїхати сюди у пристойному вигляді». Але присягаюся, щоб бути коханим, не обов'язково бути багатим. І все-таки такому коханню бракуватиме витонченості. У кращому разі ваша ідилія буде нагадувати ідилію якогось бідняка, який однією рукою погладжує пляшку, а іншою – подружку, і з сумом думає, що йому доведеться розлучитися зі своїми жалюгідними екю, які він на силу заробив, щоб заплатити і за вино, і за кохання. «А я впевнений, що кохання – любов у злиднях днях чахне!» Жофрей де Пайрак засміявся і, заспокоюючи сперечальників, простягнув руки вперед. «Світ мес послухайте, що говорить нам наш мудрий учитель, чия гуманна філософія має вирішити всі наші суперечки». Ось якими словами відкривається його трактат «Мистецтво кохання». «Кохання аристократичне. Щоб кохатися, треба бути вільним від турбот про хліб насушний». Не можна допустити, щоб воно підштовхувало вас, змушуючи рахувати дні. Отже, месири, будьте багаті та обдаровуйте своїх коханих коштовностями. Близьк, що народжується в очах жінки, побачивши красиве намисто, легко може перейти у вогонь кохання. Особисто я знаходжу чарівним погляд, який ошатна жінка кидає на себе у дзеркало. «Пані, не намагайтеся переконати мене у протилежному, не будьте лицемірними». «Невже вам сподобається чоловік, якщо він настільки нехтує вами, що навіть не намагається зробити вас ще красивішою?» Жінки сміючись почали перешіптуватися. «Але я бідний!» – вигукнув де Кастель з сумним виглядом. «Пираку, не будь такий жорстокий, поверни мені надію. Будь багатий!» «Легко сказати, хто хоче, той досягне. Або на крайній випадок, хоча б не будь скупий!» Скупість – найбільший ворог кохання. Якщо ти же брак, не скупися на час, на обіцянки, йди на безумство, і головне – змуси свою подругу сміятися. Нудьга – це як черв'як, який ковтає кохання. Пані, чи не так ви віддаєте перевагу блазню манірному вченому? Але все-таки я тебе втішу, дорогий Кастельжалон. Кохання заслуговує лише на гідного. Який у нього чудовий голос, як гарно він каже, подумала Анжеліка. Поцілунок юного герцога палив їй пальці. Однак, підкоряючись, він відразу ж після цього схилився до рожевощокої вдови. Анжеліка почувалася самотньою і, не відриваючи очей, дивилася крізь блакитний дим курильниць на інший кінець столу, де вимальовувалась постать у червоному – її чоловік. Чи бачив він її? Кинув хоч один призовний погляд з маски, якою він закрив своє знівечене обличчя. Або ж він забув про неї, і як справжній епікуреєць бездумно насолоджується цією витонченою словесною битвою. «Знаєте, я зовсім спантеличений», – несподівано вигукнув юний герцог Форба Деганск. Трохи підвівшись, я вперше тут, у готелі веселої науки, і, відверто кажучи, очікував побачити чарівну свободу вдач, а не почути такі суворі слова «Кохання заслуговує лише гідний». «Невже, щоб підкорити наших дам, ми маємо стати святими?» «Боронь Боже, герцогу!» – сміючись заперечила вдова. «Питання серйозне», – промовив Дандіжос. «Люба моя, вам сподобався б німб навколо моєї голови?» «О, ні! Чому ви вважаєте, що гідний?» – це обов'язково святий, – заперечив Жофрей де Пейрак. «Достойна людина, здатна на безумство. Вона весела, люб'язна, відважна. Вона складає вірші». А головне, намотайте собі на вуз, месири, він чудовий коханець, завжди повний сил. Наші батьки протиставляли любові куртуазній, піднесеній, любов тілесну, незимну. А я говорю вам, з'єднаємо їх докупи. Треба любити по-справжньому, усією душею та тілом. Помовчавши, він продовжував тихішим голосом. Але не слід нехтувати і сентиментальною захопленістю яка, будучи не чужа чуттєвим бажанням, підносить і очищає їх. Ось чому я стверджую, що той, хто хоче звідати кохання, зобов'язаний приборкати своє серце і свої почуття, слідуючи пораді плена. У коханого має бути лише одна кохана, у коханої має бути лише один коханий. Отже, вибирайте собі друга по серцю. Любіть. А коли охолонете, розлучіться. Тільки не будьте легковажними коханцями, які сп'яняються пристрастю, як п'яниці вином. Не пийте з усіх кубків одночасно і не перетворюйте храм кохання в скотарню. Присягаюся святим Севереном, вирвавшись від своєї тарілки, вигукнув Дежермонтаз. Якби мій дядько-архієпископ чув вас, він був би зовсім спантеличений. Те, що ви кажете, ні на що не схоже. Мене ніколи нічого такого не вчили. Вас взагалі мало чому вчили, шевалі Дежермонтаз. Але що ж у моїх словах так збентежило вас? Все, ви проповідуєте вірність і розпусту, пристойність і плодську любов, а потім раптом із церковної кафедри тавруєте сп'яніння пристрастю. Я передам цей вираз моєму дядечку єпископу Запевняю вас, найближчої неділі він повторить його в соборі. Те, що я сказав, це просто людська мудрість. Кохання – ворог надмірностей. У ній, як і в їжі, слід віддавати перевагу не кількості, а якості. Справжня насолода закінчується, коли починається розпуста. Бо забруднившись в ній, приходиш до огиди. Хіба той, хто жаре як свиня і наливається вином як бездонна бочка, здатний упиватися красою вишуканого поцілунку? Чи маю я впізнати в цьому портреті себе, буркнув шевальє де Жермантас із набитим ротом? Анжеліка подумала, що цей шевальє хоч би добродушний. Але чому Жофрею ніби доставляє задоволення раз у раз зачіпати його? Хіба він не відчуває, яка небезпека для нього таїться в цьому неприємному візиті? Архієпископ підіслав свого племінника, щоб він шпигував за нами, сказав він їй напередодні свята, і відразу безтурботним тоном додав. А ви знаєте, ми з архієпископом оголосили один одному війну. Що сталося, Жофрей? Нічого. Але архієпископу потрібен секрет мого стану. А може, навіть самий стан. Він від мене не відв'яжеться. Але ви захищатиметеся, Жофрею? З усіх сил. На жаль, ще не народився той, хто здатний знищити людську дурість. Лакеї забрали страви, трави, а вісім маленьких пажів увійшли з кошиками, наповненими трояндами та фруктами. Перед кожним гостем були поставлені тарілки з дражей, з родзинками та різними солодощами. Мені було дуже приємно почути, з якою простотою говорите ви про тілесне кохання, сказав юний сербало. Уявіть собі, я шалено закоханий, і все ж таки я прийшов сюди один. Я не думаю, щоб у моїх виливах почуттів бракувало палкості, і не хвастаючись скажу, що бували хвилини, коли мені здавалося, що пристрасть взаємна. Але, на жаль, моя подруга надто доброчесна. Варто мені дозволити собі хоча б один сміливий жест, як вона багато днів зустрічає мене гнівним поглядом, Появляючи свою холодність. Вже довгі місяці я кручусь у цьому зачарованому колі, Щоб підкорити її, мені треба довести їй своє полум'яне кохання. Але щоразу, коли я намагаюся це зробити, Вона віддаляється від мене. Поневіряння Сербало всіх потішило. Одна жінка міцно обняла його і поцілувала в губи. Коли шум зліг, Жофрей Деперак лагідно сказав, Наберися терпіння, сербало, і не забувай, що саме доброчесні дівчата можуть досягти вершин хтивості. Але коханець повинен проявити багато мистецтва, щоб подолати її сумніви, породжені тим, що вона вважає кохання гріхом. Остерігайся також дівчат, які дуже часто плутають поняття кохання та заміжжя. А тепер я процитую тобі кілька повчань. «Насолоджуючись коханням, не доводь кохану до пересичення». Чи даруєш ти на солоду або смакуєш її, завжди зберігай деяку частку цнотливості. І нарешті, будь завжди слугою своєї дами. Я знаходжу, що ви надто балуєте дам, запротестував один із сеньорів, і одразу отримав за це кілька ляпанців віялом. Якщо послухати вас, то нам, чоловікам, залишається тільки вмирати біля їхніх ніг. Та це ж чудово, схвально вигукнула коханка Бернара Дандіжоса. Знаєте, як ми, паризькі манірниці, називаємо тих, хто тягнеться за нами, вмираючі? А я не хочу вмирати, похмуро заперечив маркіз Дандіжос. Нехай помирають мої суперники. Невже слід потурати всім жіночим капризам? Безперечно. Вони зневажатимуть нас за це. І зраджувати нам. І чи потрібно миритися з тим, що тобі зраджують? О, ні, сказав Жуфрей де Пейрах. Викликайте своїх суперників на дуель, месири, і вбивайте їх. Хто не ревнує, той не вміє любити. Сум в улюбленій дамі лише розпалює пристрасть кохання. Та й диявол цей шаплен все передбачив. Анжеліка піднесла чарку до губ. Від вина кров заграла у її жилах, і їй стало весело. Вона любила, коли в кінці цих банкетів голоси жителів півдня починали звучати як фанфари. Коли вони обмінювалися жартами і кидали одне одному виклик. Коли хтось раптом вихоплював свою шпагу, а хтось брався за гітару. «Заспівай нам, заспівай!» – золотий голос королівства. Раптом зажадав хтось. Музиканти, які сиділи на хорах, заграли тихіше. Анжеліка побачила, як молода вдова поклала голову на плече молодого герцога. Ніжними пальчиками вона брала пастилки та клала йому до рота. Вони посміхалися одне одному. На темному оксамитовому небі з'явився місяць круглий і чистий, за знаком Жофрея де Пейрака слуга загасив усі січки. Стало дуже темно, але поступово очі звикли до м'якого світла місяця. Усі заговорили пошепки, і серед раптової тиші стало чути, як зітхають парочки, що обнялися. Декілька парочок уже піднялися з за столу і тепер блукали хтось у саду, хтось по відкритих галереях, що овівалися запашним нічним вітерцем. Пані, сказав Жофрей де Пирак своїм низьким приємним голосом. І ви, пані, будьте бажаними гостями готелю веселої науки. Декілька днів ми будемо вести бесіди і бенкетувати всі разом за одним столом. У цьому будинку вам приготовлені кімнати. Там на вас чекають тонкі вина, солодощі та щербет. І зручні ліжка. Якщо характер у вас похмурий, спіть в них одні. А побажаєте, запросіть до себе друга на годину чи на життя. Їжте, пийте, кохайте одне одного, але будьте скромні, адже щоб збереглася солодка любов, їй потрібна таємниця. І ще одна порада. Вона стосується вас, пані. Знайте, що лінь – теж великий ворог кохання. У країнах Сходу та Африки, де жінка ще раба чоловіка, саме їй найчастіше доводиться докладати зусиль, щоб чоловік залишився задоволений нею. Ви ж жінки цивілізованого світу. Надто розпещені, І ви іноді зловживаєте цим. І на наш запал відповідаєте млявістю, яка межує з байдужістю. Отже, будьте щедрі та сміливі, і насолода буде вам винагородою. Нетерплячий чоловік і бездіяльна жінка не отримує задоволення від кохання. А закінчує гастрономічною порадою. Запам'ятайте, друзі мої, що шампанське вино, кілька пляшок його охолоджується біля ваших ліжок, збуджує уяву, але не дає стійкості. Іншими словами, готуючись до битви, не пийте його занадто багато. Зате ви не знайдете кращого вина, щоб відсвяткувати перемогу. Воно підкріпить вас після щасливої ночі кохання, підтримає ваш запал і додасть нових сил. Пані, я вітаю вас. Він відсунувся від столу разом із кріслом, схрестивши ноги, різким рухом закинув їх на стіл, узяв гітару і почав співати. Його обличчя, закрите маскою, було звернене до місяця. Анжеліка почувалася страшно самотньою. Під покровом асеської вежі цієї ночі, немов відродився, пішов у минуле світ. Спекотна тулуза знову знайшла свою душу. Пристрасть знову здобула тут права громадянства. І Анжеліка, молода, що дозріла для кохання, не могла залишитися байдужою до цього. Не можна безкарно розмовляти про любов, про її втіхи, бо мимоволі піддаєшся цим солодощам. Майже всі гості розбралися по палацу і лише кілька парочок ніжно воркували, стоячи біля вікон із чаркою рожевого лікеру в руці. Пані Десужак цілувалася зі своїм капітаном. Довгий теплий вечір, тонкі вина, вишукані страви, приправлені різними спеціями, музика та квіти – все це зробило свою справу і привело в готель веселої науки, у владу любовних чарів. Чоловік у червоному продовжував співати. Але й він був самотній. «Чого ж він досягає?» – здивовано питала себе Анжеліка. «Щоб я кинулася йому в ноги і благала, візьми мене!» При цій думці вона вся затремтіла і заплющила очі. Її роздирали сумніви та найсуперечливіші почуття. Ще напередодні вона була готова визнати себе переможеною, але сьогодні вся її істота повставала проти цієї спокуси. Він приваблює жінок своїми піснями. Колись у далекому поату це наводило на неї жах, а зараз тут здавалося таким прекрасним. Анжеліка встала і вийшла з вітальні. Подалі від спокуси, як сказала вона собі. Але тут же, згадавши, що ця людина – її чоловік перед Богом, вона в розпачі струснула головою. Вона почувала себе втраченою, їй було страшно. Здобувши суворе виховання, Анжеліка боялася перед цим вільним життям. Вона жила в той час, коли будь-який прояв слабкості спричиняв до совісті і глибоке каяття. Жінка, якщо вона вночі зі стогнаннями віддавалася коханцеві, вранці бігла у сповідальню і, ритаючи, просила замкнути її в монастир і постригти в черниці, щоб вона могла спокутувати свої гріхи. Анжеліка чудово розуміла, що Жофрей де Пайрак прагне прив'язати її не вузами шлюбу, а вузами кохання. Якби вона була дружиною іншого, він поводився б з нею так само. Хіба годувальниця була не права, коли сказала, що ця людина у змові з дияволом? Спускаючись парадними сходами, вона зустріла парочку, що обіймалася. Жінка ще швидко прошепотіла, ніби читала жалібну молитву. Палац був сповнений зітханнями. Анжеліка у своїй білій сукні бродила по парку. Побачивши сербало, який теж на самоті тинявся алеями, роздумуючи, Мабуть, над тим, що він скаже своїй надто цнутливій подрузі, Анжеліка посміхнулася. «Бідолаха сербало!» «Цікаво, чи залишиться він вірний своєму коханню, або ж покине її заради іншої дівчини, менш жорстокої?» «Сходами невпевненим кроком спускався Шевальє де Жермантас. Тяжко дихаючи, він підійшов до Анжеліки. Щоб вони здохли, всі ці солодкі кривляки жителі півня. Моя подружка досі була такою пустотливою, а тут раптом заліпила мені ляпаса. Я, бачите, недостатньо делікатний для неї. І, право, вам уже час зробити вибір. Хто ви, розпускник чи духовна особа? Можливо, ви тому і страждаєте, що ще не вирішили, у чому ваше покликання. Почервонівши, він підійшов до неї зовсім близько, дихаючи їй прямо в обличчя винним перегаром. Я страждаю тому, що вони наче дражнять мене, як бика. З жінками маю одну розмову, і не стигла Анжеліка зробити рух, щоб захиститися, як він грубо рвонув її до себе та своїм жирним слинявим ротом притулився до її губ. Вона відбивалася тремтячи від огиди.